«Була, не була! Хто не розукує, той не виграє!» Поручкалися вони. Старша відьма хвостиком хвискнула, розбила їхнє рукостискання. «Готово!» – каже. «Відьми!» От уже обережні та хитрі примусили й на яку клаптику, паперу, розписку написати та ще власною кров'ю. Микола шпилькою вколов собі пальця і... Помокнувши у кров перо, написав, що він такий-то підтверджує, що Продає по добрій волі душу свою відьмам на обмін та лану. І тільки він розписався, як тут таке зчинилося. До того на Лисій горі тихо було. Рахманно, аж раптом така коловерці завертілася. Завихорило Закликотіло, загуло, загоготіло, Несамовито закружляло, Закушлепило, засвистіло, зануртувало, Лися з дерев полетіло, все кишма, Закищило, сичі заухкали, сови закричали, Коти занавчали, свині захрюкали, гуркнув грім і блискавка розкраяла, потемніле небо. «Прямо тобі хляби почалися!» а в небі. Од вітром на мітлах, по ступах, на свинях та котах і самого неба не було видно. Кинувся Микола бігти, але басаврючки підхопили його і закружляли у якомусь станку, а тоді, зареготавши, в небо піднеслися і щезли всі як одна. А коли отямився, тихо було. Сонечко ласкаво засіяло, і він лежав у полі край шляху, ні Києва, ніде, ні Лисої гори, ні Відьом. Тільки десь далеко-далеко чулися ворожильні пісні. А тоді півні прокукорікали. І вже стихло, як і не було шумогаму. От рабуха, придибанка, приключка цієї нечистої времії. Ось така Баляндрасія лучилася з Миколою у році. Році нацятому у Києві. Жаль, звичайно, що про неї досі жоден біограф, жоден лістописець, література знавець, взагалі Гоголе знавець, навіть академіки, ані гугу. Ще дещо з дисертації пана Гобгопчинського. До того, як Гоголь почав писати свої безсмертні вечори на хуторі біля диканьки, що так яскраво насичені Україною, Ментальністю її народу та її духом, ті очори, у яких чарівні із Солопіями, черевиками, вакулами, Парасками, Чубами, Хіврями, Солохами, дяками, парубками, дівчатами, кумами, сватами. Так яскраво виступили і представники нечистої сили, цебто демонологічної як критики пишуть фантастики. Відьми, чарівники, русалки, дияволи, упері, басаврюки, вовкулаки, мерці, вогнені змії, чорти, біси та їм подібне товариство з ріжками, хвостиками і ратицями. В українській писемності, релігійної, в релігійно-повчальних оповідях, попередниках фольклорно-фантастичної літератури ця братія ще і до Гогля діяла, але тільки... Під його пером вона ожила і засяяла, романтики тогочасної дуби завжди цікавилися ірреальним, та й чимало літератури з демонологічними сюжетами прийшло в Україну із західноєвропейської, хоча, бувало й навпаки. Так, наприклад, в основу німецької романтичної повісті Олеста чи Дніпрова русалка ліг український фольклор. З усіх представників та представниць нечистої сили, пардон, демонологічних героїв, чи не найпопулярнішою із давніх давен авторів була «Відьма». А вона навіть стала на той час модним персонажем. Це і поема «Відьми» чи «Лихіченці» чи давня подія Олексія Павловського, і казка про бійку київської відьми із бабою Ягою, і київські відьми Байського» і роман «Відьма. Страшні повісті над Дніпром» Чуровського. Зверталися до відьом Осип Бодянський і Козак Луганський, Володимир Даль, який написав оповідання «Відьма». Загалом же література знавиця Василь Сипавський нарахував, що 13 творів на цю тему і 10 з них про стосунки диявола з людиною –